Enzun testua. Vertigo, a feeling of dizziness, a swimming in the head. Figuratively, a state in, in zuela Alfred Hitchcockek Vertigo filma 1958an Donostiako zinemaldian, emazte hartuta etorri zen Donostiera, eta Donostian izateaz gain, aprobetsatu zuten bat turismo pixka bat egiteko. Ez da orduan dere turismo dexente egiten zen Donostian, eta antxe Alfred eta Alma senar emazteak gipuzkoan barren abiatu ziren, ba, besteak beste, bueno, gipuzkoa, eta iparralden ere bai, biarritzen daia, pasaidoni bane, baiona, lurdez ere bisitatu zituzten, Eta, lau egunetan egin zuten bidaia hori, gogoratu nahi izan dute Donostia 2000 tamaseiko partaideek egitarauaren barruan. Imanolota egit, Donostia 2000 tamaseiko kideak aixo egunon. Aixo egunon. Zer egingo duzu, eh? Beraien bidaia berriz ere... Egin zuek? Bai, bueno, egin da dago, oh, eh, azken ukituak ematen ari gara bihar eh, irekiko da erakusketa, eta bai, egin duguna da pixka bat, eh, bueno, ba, Hitchcockek derrogeita hemen sortzian egin zuen bidai hori, ba, argazkien bitartez eta bestelako elementu oso fiti txisten bitartez, ba, berreraiki edo errepasatu. Erakusketa antoratu duzu, beraz, mm -hmm. Donostia 2000 tamas erenarira, biraia horren berri ematen duen erakusketa, zei jarri diozu, eh? Ba, welcome Mr. Hitchcock, eh, izan da, Pedro Usabia da komisarioa, eta berakala ala erabaki zuen ja duela iabete batzuk, Eta, eta, bueno, Euskal Herrian barrena egin bidai hori. jori. Bueno, Euskal Herria, eta lurde zeraino ere iritsi zan, <gülüyor> baina bai gehien bat hemen inguruan ibilizan. <gülüyor> bueno, eta zergatik da, bidea jau goratzeko moduko. Bueno, egun hauetan, bueno, Pedro Zabia beti zan da beti oso-oso zinemalditik gertu, eta dakizki dakizkiba zinemaldian hainbat urtetan gertatutako txaskarri jo guztioiek. E, berak esatendu Gaur egun etortzen diren superizarroiek, ba, kasi ordu batzuk bakarik egiten dituzela donostian, ez? Etorri, e, fotokolean segundu pare bat e, agertu, saria jaso eta ospa, ez da, ba, hitzko kekez, e, gara jartan, izarrak etortzen ziren, bueno, familiarekin, e, jaialdiak alako, bueno, iba ilbideak edo antolatzen zituzten inguruneak eta bisita zitzaten, Eta, eta ez hori bakarri gainera argazkilari pila batekin bidea zuten, orduan e, dokumentazioa da ikaragari. Zuen txat izango zen, hainbeste argazki dukita, ez? Bai, egia da. Edo lan e, bai? bai, argazki gonda. Hori da, baina aldiberean, ba, izarrauen e, pausua ba oso dokumentatuta geratzen da, eta gainera jitzkoek bezalako e, pertsona jain ezaguna, eta morboa zuena bisitatu zituen lekuak e, bisitatuta badi dibez, epoyoeko eh Ilerria edo Lourdeseko Kobazuloa, eta bueno, pizkabate Lekubitia geseitatu zituen. oso so hitzko kianoa geseitatu. Bai, berak e, bertigo aurkeztu zuen 1958ko jaialdian eta Eriotza aurpoetan eh rodatzera zi Juan Justo guneetik ueltakoan ordun bilatzen zituen lekuak ziren ba oso tetrikoak edo pizkabat, bueno, ba beren beren filmen univertxorretan ondo kokatzen direnak, ba klaustroak, eh epulpitoa, e, koruak eta batez ere Ilerriak eta lako gozak. Bai, curiosoa, curiosoa. Mm -hmm. Bertigo, a feeling of dizziness, a swimming in the head. Figuratively, Donostian estrañatu zuela Alfred Hitchcockek, Bertigo filma. Mila behatzi dunda berroita mezortzian Donostiako zinemaldian.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 Eta, lau egunetan egintzuten bidaia hori, gogoratu nahi izan dute Donostia 2008o partaideek egitarauaren barruan. Imanolota egit, Donostia 2008o kidea gaixo egunon. Gaixo egunon. Zer egingo duzu, eh? Beraien bidaia berriz ere... Egin zuek? Bai, bueno, eginda da, o. E, azken ukituak ematen ari gara bihar e, irekiko da erakusketa. Eta, bai, egin duguna da pixka bat, e, bueno, ba, Hitchcockek derrogeita hemen sortzian egin zuen birai hori, ba, argazkien bitartez eta bestelako elementu oso fiti txisten bitartez, ba, berreraiki edo berrepasatu. Mm -hmm. Erakusketa antoratu duzu, e, beraz? Mm -hmm. Donostia, 2000 eta dira, biraia horren berri ematen duen erakusketa, zeizen jarri diozu, eh? Ba, welcome, Mr. Hitchcock, eh, izan da Pedro Usabiak da komisarioa, eta berakala ala erabakizuen ja duela hiabete batzuk. Eta, eta, bueno, Euskal Herrian barren egindako bidea jori. Bueno, Euskal Herria, eta lur ere iritsi esan ez zan, baina bai gehien bat hemen ingurua nibilizan. Bueno, eta zergatik da, bidea hau gogoratzeko moduko. Bueno, ditu? Egun hauetan, bueno, Pedro Usabi hau beti zan da beti oso-oso zinemalditik gertu, eta areke dakizki ba, zinemaldian hainbat urtetan gertatutako txaskarri jo guztioiek. E, berak esaten du Gaur egun etortzen diren superizarroiek, ba, kasik ordu batzuk bakarrik egiten dituzela donostian, ez? Etorri, e, fotokolean segundu pare bat e, agertu, saria jaso ospa. Ez da, ba, Hitchcockek ez, e, gara jartan, izarrak etortzen ziren, bueno, familiarekin, jaialdiak, e, alako, bueno, ba, ibilbideak edo antolatzen zituzten inguruneak eta bisita zitzaten, Eta, eta ez hori bakarri gainera argazkilari pila batekin bidea zuten orduan e, dokumentazioa jo. da ikaragarria. Zuen tzat izango zen, beste argazki dukita, ez? Bai, egia da. ere, e, bai, ahimeste bai, argazki Hori da, baina aldiberean, bai, zarrauen e, pausua ba oso dokumentatuta geratzen da, eta gainera jitzkoek bezalako e, pertsona jain ezaguna, eta alako zuena bisitatu zitun lekuak e, bisitatuta bai, beze, poioeko eh edo Lourdeseko Kobazuloa eta bueno pizkatate Lekubitia geseitatu zituen. oso hitzko kianoa Bai, berak e, bertigo aurkeztu zuen 40 58 jaialdian eta eriotza orpoetan eh rodat serás zi joan Justo no estoy te cuenta zituen lekuak ziren ba osotetrikoak edo pixka bat bueno, ba bere bere filmen univertxorretan ondo kokatzen direnak ba klaustroak eh epulpitoa e, koruak eta batez ere ilherriak eta lako gozak bai curioso curioso Amaitu da entzungaia Aukeratu dituzun erantzunak idatzi beheko laukietan Bigarren testua Ondoren, minutu erdi duzu Bigarren testuari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko. entzun testua Maria Jesus Agasti beltza, egunon Egunon <laughs> Maria Jesus Oñatz Bengoetzeren amona da Zer biezi? Zer modu ez ez zara gaurgoizea Maria Jesus Ondo Ondo Zer ke bai? Guere bai. Bueno, bueno. Gu baino beto <laughs> Pentsatzen dute Ilo bak lautarteko finala irabazita Poz estxoratzen egon gozaretela etxea Ui ama, poz pozik Nibi ni bino sopozina eta bestekagalatzea daude Itz egin duzu honi atzekin? He? Eh? Itz egin duzu? Ez honi ikenez, Nola bizi izan zenuen zuk atzoko finala Ogetara gerturatu zinen edo etxetik jarraitu zen nuen? Etxetik, etxetik nik. Etxetik bai, Nien ez joetan ja, urte asko dauzkenik eta eseritzen bosko honen da Artrosistako belaunetan da gortu iten aiz. Ba, bihotzaren zatetzen atzokoa oso eraman erreza, e? Era eh? Ez. Eh? Arti duzi gorrak izate eta atzokoa berez oso gorra zen. Oso gorra. Bi baitzien bilotari honak. Bai. Jokin eka erki matia joa. Gazte izanekatik horrek lana fuertitzen do. Hmm. Baina zuk izango gozu, merezi zuela garbi onatzekera baztea, ez? Bueno... Nik esaten nuna, parte duetona intzela, jenderi guztua matiko, eta hangoikoa surte mati honak idara zizela. Hmm. Kandelaren bat piztuko zenuen zuka, kasu? Bai, bai, piztu zenuen. Atzo mil eurosan egun ezen da, mil eurosai biztun nion. <laughs> Hori Euskal Herriko etxe askotako tradizioari jarraituz. Bai, bueno, bai, bai. Lesio, lesio luze bat izan zen hilobak, baina burua altza du eta nola altza gainera, eh? Bai, bai, bai, bai. Bueno, eta esan berra dago asier gartzia, oinatzen botilero aukerrezpanago ura ere hilobadu zula, ez? Hiloa bai, bai. Bi alaba ditutu eta bi bat eta beste bestea, bi alaban semetia. Eta familia nola ospatu zenuten edo zer egin zenuten atzo? Elkarrekin ikus zenuten partidua? Atzo, bai. A, bestetena joan zian frontonea, Bai Ni gehiatun nintzen. Zubakar bakarri geratu zen atzean? Baina nintzen. Amar ginei bela biztun nion, irratie biztun nion, den maho egon duen zen. Sokalde beroeroa, suarra. Majo berezik ikus zenuenan hogeita bera iritsi zela, eh, hil joha? Uf, u saltatu zen, beto Eta bart, festarik izan alda lehitzan? Bai, atari, harra izan duzuen, eskolatako komedoren. Izan zuten. Gaueko ordu txikia etaraino, akaso? Bai, bai, bai. Goitxe, bai. nioze, ba. Olakoak ozpatu behar dute, fuerte. Goitxe, ez dira askotan gertatzen dira, gainera, eh? Ez dituen eztatanda. Iru zazpi pelotaritako bat bihurtu da, zure hilo, ba. Bai, bai, bai, bai, bai. Ez dutxe, dutxin. Ez. Ba, Maria Jesus Agastibeltza, oinatz bengo etxaren amona eskerrik asko gaur goizan, euskadi erratiaren deiar eta zorionak. Bai, eskerrik asko txueri Maria Jesus sagasti beltza, egunon. Egunon! <laughs> Maria Jesus, oinatzen bengoetxaren amona da. Zer, zer moduz ez natu zara gaurgoizea Maria Jesus? Ondo, ndo. Ondo. Zeru ke bai? Guere bai. Bueno, Zugu bueno. gu baino Itali... beto... <laughs> Pentsatzen dute ilobak lautardeko finala irabazita poz estxoratzen egon gozaretela, etxea? Ui, ama, poz pozik, nibi, ni, nibi, nibi, noso pozina eta bestek egalatxea daude. Itz egin duzu oinatzekin? eh? Itza ez, honik genez, sarri torgo Nola bizi izan zenuen zuk atzoko finala, hogeetara gerturatu zinen edo etxetik jarraitu zen nuen? Etxetik, etxetik, nik. Etxetik. Bai, nien ez jodan, ja urte asko dauzkenik, eta esariz edo den boskoa neon da, artrosistako belaunetan da gortu iten, ba bihotzaren zaten atzokoa oso e, eraman erreza, eh? Ez. Eh? Parte duzik horrak izate eta atzokoa berrez oso gorra zen. Oso gorra. Bi baitzien bilotari honak. Bai. Jokin ege erki matia joa. <risa> Gazte izanekatik horrek lana fuertitzen doa. Hmm. Baina zuk argizango zu, meriz izuela garbi onatze gira baztea, ez? Bueno, nik esaten una parte duetona intzela, jenderi gustoa matiko, eta hangoikoa zurte matia honak irabazizela. Hmm. Kandelaren bat piztuko zenuen zuka, kasi? Bai, bai, piztu zenuen. Atzo mila horosan egun ezen da, mila horosai biztu nion. <laughs> Hori Euskal Herriko etxe askotako tradizioari jarraituz. Bai, bueno, bai, bai. lesio luze bat izan zuen hilobak, baina burua altxadu eta nola altxaganera, eh? Bai, bai, bai, bai. Bueno, eta esan berra dago zergartzia, oinatzen botillero aukerrezpanago ura ere hilobaduzula, eh? Hiloa, bai, bai. Bi alaba ditutu eta bi batena... Ato tauste naustea bi alaan zen Eta familia nola ospatu patu zenuten edo zer egin zenuten atzo. Elkarrekin ikusi zenuten partidua? Atzo. Bai. Beste tema joan zihen frontonea? Bai. Ni bakarrik jatu nitzan. Zu bakar bakar geratu zinen atzo. Amar kini bela biston ion, tele irati ebistun hon dan majo eramdu nitzan. Shokalde ber orea su earra. Majo berezik ikus zenuenean hogeita bira iritsi zela, eh? Ito, iloba. Us. U hor saltatu zen betokitik. Eta bart, festarik izan alda lehitzan? Bai, atari arra izan duzuen, eskolatako komedoren. Izan zuten. Gaueko ordu txikia etara nioak aso? Bai, bai, bai. Goitxe, bai. nioze, ba. Olakoak ozpatu behar dute, fuerte. Hoitxe. Ez dir, askotan gertatzen Ez gainera, nis, eh? Ez dire, askotan zazpi pelotaritako bat bihurtu da, zure hilo, bai? Bai, bai, bai, bai. Ez da, uitsi uitsin. Ba, Maria Jesus Agasti beltza onyatzen bengoetxaren amona, eskarrik asko gaurgo izan, Euskadi Erratiaren deiar eta zorionak. Bai, eskarrik asko txu edi. Amaitu da entzun gaiak. Aukeratu dituzun erantzunak idatzi beheko laukietan.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 Entzun testua Arkaizkan no? hor rattsaldeon arratsalde ho betetako kuaderno dakarzu gaur. Hala esaten dute ez kafetxeetan iidatztako diarioak direla benetakoenak eta ez nor beretxean iskutuan idatzkoak. Emmeretzigarren eta hogeigarren mendean behintzt idazle eskuz idazten zuten garaian hala zen. Etxean idatzko diarioak garbiegia garatzegiak zuriegiak izaten ziren mundu intimotik gertugo beharba da bai baina munduko gerta eretatik urrunago. Aldiz, kafetxeetan idazitako diarioek alde ederra. Ez horiek izaten zituzten kafekikaren arrastuak, baizik eta munduaren pultsuaren berri ere ematen zuten. Kafetxetara jendea munduarekin kutsatzera eta egunkariak irakurtzera eta inguruko benak entzutera joaten zelako. Eta egunkari hoien gainean, alegia periodikoen gainean idazten zituzten gero euren egunkari pertsonalak. Halako eran ondik, Munduko albisteak bizitza intimora pasatzen ziren, norbere bizitza munduko kontuekin zikindu egiten zen, eta horregatik izaten zirena idazten ziren askoz ere kontu interesgarriagoa kafetxeetan etxezuluan baino. Kafetxean leku publikoa zen, noski, eta beraz bizitza privatuaz edo intimuaz idatzi nahi zenean ere, derrigorri zidazten zen inguruko maietako bizitzari buruz. Mm. Zukatzen nuen ba kafetxeetan askorik idatzikoa? Ez, ez trenetan gehiagoia zan, eta autobusetan, eta tranbietan, baina ez ezaguna antzi tren eta kafetxe antzeko bat direlabiak, edo antzeko garaian sortu eta garatu zirela, trenbideak eta kafetxeak elkarren eskutik edatu ziren, geltokietan zeuden lehen kafetxeak, eta horregatik dute, hain zuzen, trenetako bagoien barruko itxura bera, kafetxe tradizionalek, bi eserleku, beste bi aurrez aurre, eta erdian mai bat. Izatez, lehenbizi, zaldiz tiratutako gurdi eta diligentzietan esertzen horrela jendea, eta diligentzietatik kopiatu zituzen trenak, eta trenetatik kafetxeetako dekorazioa. Kafea zitze egiten dugu, eguralia zitze egiten dueneko, izela, ez da? Kafe bat behar dut, esaldia esate baterako, maitik altzatzeko haitzakia perfektua. Puntu bat, eta puntuta eta aparte jartzekoa. Eguneroko bizitzan, kafeina upelerantz geure buruari oiukatzen diogun, Joch, partikularra da hori, kafe badetar dut. Eta zer esan ekan elkarri galdetzen diogunean zenbat kafe hartzen dituzu zu egunero usten ari naiz, azukre batekin edo birekin, ebakia hutsa. Kaferekiko hartzen dugun postura badan olabait, munduaren aurrean hartzen dugun jarrera. Guri buruz asko esaten du horrek. Erregai bezala hartzen dugu acaso? kafea hartu, ala edan egiten dugu. Hau da, kafearekin dugun hartu edan horren arabera gauza asko azaldu daitezke. Italiarrek urrupa da bakarrean egiten dute, jak, erre gaiabe bezala eta aldiz beste batzuk oso poliki. Kafea da gainera legezko drogen artean fama ona duena, edo fama ona duen bakarraiaia. Politikariak gutxitan ikusiko ditugu ardoa edaten, edo are gutxiago tabakoa erretzen, baina kafea hartzen bai. Kafeak prentsa ona dauka, kafe hartzen duena langilla da, kafeak neuronak estimulatu egiten ditu, eta beraz erabaki onak hartzera, garamatzala barreneratzen dugun, nolabait, bai inspirazioari dago kionez, bai sormenari dago kionez, eta baita beste dozein arlo praktikotan ere. Jarri kafeekik zuri batzuk, politikari zurien bilera batean atretzogisa, eta fidagarritasuna irabazten dute automatikok. Kafeak badu hori oso malgua dela, ia edo zer esan eilezake? Ez dago... Kafe bat hartuko dugu, esaldia ambiua izatez. Edoi etxatek poema goguan garria dezituen honen gainean, hemen kafeari bake esaten zaio, eta txortari kafe, kompromiso ezari askatasun, eta askatasunari autorrealizazio, eta gehiagitan txortari plazer. Baina kafeak itxaronaldiarekin du zerikusia bereziki esango nuke. Zenbat kafe itxoiteko presta daude berandu lagunaren zai. Itxaronaldi horren iraupena maitasunaren eskala berbera da. Arkaizkan orratsaldeon. Arratsalde honekane. Kafe orbanez betetako kuadernoa dakartzu gaur? Hala esaten dute ezta kafetxeetan idatzitako diarioak direla benetakoenak eta ez nor beretxean ikutuan idatzitakoak. Emeretzigarren eta hogeigarren mendean behintzat, didazlek eskuz dazten zuten garaian alazen. Etxean idazetako diarioa garbiegia, garatzegiak, zuriegiak izaten ziren mundu intimotik gertuago behar bada bai, baina munduko gerta eretatik urrunago. Aldiz, kafetxeetan idazetako diarioek alde ederra. Ez soli egizaten zituzten kafekikaren arrastoak baizik eta munduaren pultsuaren berri ere ematen zuten. Kafetxetara jendea munduarekin kutsatzera eta egunkariak irakurtzera eta ingurukoenak entzutera joaten zelako. Eta egunkari hoien gainean, alegia, periódico engaña, ni zituzten gero euren egunkari pertsonalak. Halako eranon munduko albisteak bizitza intimora pasatzen ziren, nor bere bizitza munduko kontuekin zikindu egiten zen. Eta horregatik izaten zirena, idazten ziren asko zere kontu interesgarriagoa etxe etxezuluan baino. Kafetxean leku publikoa zen, noski, eta beraz bizitza privatuaz edo intimuaz idatzi nahi zenean ere derrigorri zidazten zen inguruko maietako bizitzari buruz. Mm. Zuketzen nuen ba kafetxeetan askorik idatziko? Ez, estrenetan trenetan gehiagoia zan, eta mm. autobusetan, eta tranbietan, baina ez ezaguna antzi tren eta kafetxe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 kafe dekorazioa. Kafea zitze egiten dugu, eguralia zitze egiten dueneko, ez ala, Kafe bat behar dut, esaldia esate baterako maitik altxatzeko haitxekia perfektua. Puntu bat, eta puntuta ta aparte jartzekoa. Ez? Hmm. Eguneroko bizitzan, kafeina upelerantz geure buruari oiukatzen diogun Joç, partikularra da hori, kafe baderdut. Eta zer esan ekan elkarri galdetzen diogunean zenbat kafe hartzen dituzu zu egunero, uzten ari naiz, azukre batekin edo birekin, ebakia hutsa. Kaferekiko hartzen dugun postura, bada nolabait munduaren aurrean hartzen dugun jarrera. Guri buruz asko esaten du horrek. Erregai bezala hartzen dugu acaso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 prentza ona dauka kafe hartzen duena langilea da kafeak neuronak estimulatu egiten ditu eta beraz erabaki onak hartzea garamatzela barneratzen dugu nolabait bai inspirazioari dagokionez bai sormenari dagokionez eta baita beste edo zein praktikotan ere jarri kafekikara zuri batzuk politikari zurien bilera batean atrezoki eta fidagarritasuna irabasten dute otomatikoki kafeak badu hori oso malgua dela ia edo zer esan aile dezake ez dago Kafe bat hartuko dugu, esaldia abioagorik izatez? Edo etxartek poema goguan garria honen gainean, hemen kafeari bake esaten zaio, eta txortari kafe, kompromiso ezari askatasun, eta askatasunari autoerrealizazio eta gehiagitan txortari plazer. Baina, kafeak itxaronaldiarekin du, zer ikusia, bereziki esango nuke. Zenbat kafe itxoiteko prezaude berandudatorren lagunaren zai. Itxaronaldi horren iraupena, maitasunaren eskala berbera da. Amaitu da entzungaia. Aukeratu dituzun erantzunak, idatzi beheko laukietan.